Andaj, si kur që e kam përmendur në të kaluar, ne kemi nevoj që me të vërtet të njëjmë këtë femirë, të njëjmë drejtë, nga se nuk e dëmëtën islamin më të e përëse i njërënësa. Realisht, islamin nuk mund të dëmëtën asgjë, por një pasuas i islamin nuk mund të dëmëtën më të e përëse nga i njërënësa. Ma dhja të tjeret të cilet flasim për islamin, nuk mund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 Dhe rrimesh nga kjo, mund të jemi viktimat të paradjukimeve, mund të jemi viktimat të injërancës, e të gjërave tjera që, pa dyshim, pëngojnë dëpërtimin e dëvërtetës delit e gzemërë tonë. Andaj, shikunë në ruar, ne të gjithë, e veçanërish një si musliman, e kemi obligim parsor, të njohim fene Allahot, njohje që në ndihman të i kuptojmë drejt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 por është udhëzim, i udhëzo njerëzit drejtë qartësis, drejtë kulu e shmëris, drejtë pastërtis, nga se qëfar do që të marim nga spigimet islame, do të shumë se nuk ka mundësi njëriut të bredh, nuk ka mundësi njëriut të mbetet në hamendje, në huti, por do të udhëzoat gjithë sësi. Andemera aspekt në besimit për shumë, e pësër që është e madhore, fletë për zotin e madhruar, fletë për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 por e udhëzën dhe stacionit të dur, ku duhet ajta rinë në stacion që nuk ka nëvoj televizën nga ajtë pastaj. E kjo është shumë rëndësi, është fej e udhëzimit. Prandaj, gjdo kosh i cili, gjdo kosh i cili, lajthit në amër të islamit, devijan, në qëfar dojtë devijimi, bredh,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 njërë që tërkohë ka shkuar duke vrapuar pas deveve. Ta njërë kanë qenë, më të vërtet, largë shumë gjërave. Edhe në atë kohë, e lërë me krasuar me kohën tonë. Ka artë e këmëhamedi s.a.ll. dhe e ka pytur, me qëfar të ka dërgu Allah oty, kësht jeti? Ta shë më të vërtet, një misjan, së qëfar e kishtë e mëhamedi s.a.s.r, një shpalje, Mëd vërtet aq e mbushur me vërdet, më argumente, më me msimë, me udhëzime, si t'ia ja bartësh marrëdhaktin e njërit gjithaqtu. Prapë edhe për këtë ka shpjegim. Është për këtë janë ndomsime, që, këta që i mjaftojnë kitaj të kupton çfarë instojmë kërkon prej tij. Është kuptantë shumë drejt. Dhe kthehej në shkëtin, vazdhonte rrugën me tutje, duke ndjekur devet e tij. Dhe thonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse si i përmbaat kësaj që e morri, do të jetë në xhennet. I mjafton Mirë po, atë umësimin nuk ështën të mjaftuashme për disatë të tjere. Kësa ta kishin nevoj dhe duheshin që të tëlloeshin në studimin e argumenteve të besimit, dispozitave të dryshme juridike, islami e kështu marad, për ta njërë këtë fja dhe më thellë dhe më tepër. Por e nësëshmë është se gjithë dëmësim islam u zan, zan, dhe zanë, u dhe zanë dhe dië qëka është të zime, nuk e len njeri unë të brellë.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 dhe kjo gjithësësi udhëzohes për njerës që i qasën qasje të duhur, ata që i ndjekin këtë rrug, si duhet. Pra ndaj, duhet që, me dëvërtet, ta njojmë këtë fi, që të udhëzohemi, për balë sfidave, për balë dilemave, për balë problemeve të shumë të të ndryshme, që balavëquemi në kësaj botë, e shpesh herë nuk dim ka të janë bajmë,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 një realisht e daj besën në to, për ja duhet të fletë di shka. Unë nga thëmë me fletë për desi, se mësimit e islamit nuk janë aktrime. Prezentimi, i asoj se islami është fej e mshires, nuk është absolutisht kur farë aktrimi apo kamuflimi, nuk është absolutisht kur farë prezentimi që është propagandistik, reklam, absolutisht është themel i kësoj feje.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 gjdo fëmije dënë këtë, nësë lasë për të rriturit. Për qëfar bëhet fëjën? Për Bismillahirrahmani, Rahim. Bëllahi duhet me dituar dhe sajë. Allahu për në mësën që të filojëm në amër në ti. Amërat Allahut janë të shumët. Bismillah. Të filojëm në amënin e zotit. Në amër të Allahut. Allahu ka shumë amëra.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 tas dua të flas sa është kjo punë serioze. Kurani fillon me Em Elah bismillahirrahmanirrahim. Çdo sure këtu fillon. Mirë. Ne në Kur'an gjim edhe emra të cirtë të Allahut, sikurse Es-Semiul Basir, ai që dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Ne çoftë ne muslimanë pa shëmbull, dëshironë me ndryu këtë formulim të kësaj hyrjeje. Domethënë bismillahis-semiul basir. Naspek tim kuptimor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 e katërmet herë në Koran. A mund të jetë kjo farës? A mund të jetë kjo, kjo sa përshu e foqe? Absolutisht. Absolutisht. Për një Allah në më sënë se, për mbojtja gjithësure, sotë që juve të ju duke nga njerën, do është ta, uh, ju e përshtashme, po thëmë, kuptim njerëzorën, mund të duke nga njerën e vështirë, mëshirësht. Mëshirësht për juve. Nga se mëshira nuk është vetëm gjithë mund të lastohemi, gjithë mund të përgdelemi. Jo, mëshira mund t'jë nga njera dhe për cilur më ndonjë një ngarkes për njëve, por realisht është mëshira. Kër prindi e detyuran fëmiju në që të mësën, dhe nga njera këtë e bënë dhe pak mjur ma imponuose, e ka për cilëjmë ta reflektojnë u rejtën dhejti, apo mëshira? Mëshira! E përse përspelen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 Andai shfarita Muhammed salla Allahu alaihi ve sellem. I tha, e çfar faji kam un? E çfar mund të bëj un ty kur Allahu e pas ka nxirr mëshirën nga zemra jote? Ti s'kimshir. Andai nuk imshën të tjerët? Edhe vetë kemi të pamshiruar. As vet nuk do të mëshirohesh nesër. Ngase sikur që nuk ke pas mëshirë në zemrën tënde e të tjerëve, edhe Allahu ndaj teje do ta nxirrë mëshirën e të tjerëve dhe do të bëhesh i pamshiruar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 më shërën e silë në më shërë shumë e me ta mirë, u më shërën ajë që është në qëllë. Djetarët kanë thanë, të komendin këtë adithi kanë thanë, se kjo përshinë të gjithë njerëzit, pa dalime, me plotë kuptimin e fjallës më shirë, me kuptimin e drejtë të më shirës si pas konceptit islam. Dhirë në atë mos, për tha kuptu se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 Burgosur e ka mbyllur branda dhomës. Padrejësia e ka mbyll. As nuk e ka lënë të hanë nga ushqimet e tokës që veti bën vetes çara, por as vet nuk e ka ushqyer branda derisa kanë gurdh maceja. Sipas këtij trajtimi të dhënshëm, dhe të ushtrimit të kësaj padrejësie mbi kët mace, mace, mace, një mace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 E gjunjë me quri, s'ka nevojë për kët. Nuk ka sht punë gjëtie, nuk ka sht punë dobi e caktuar, veç punë, do të bëj, do të bëj damdiçka, pamshir. Muhamedi s'm ka thën, kush e vron një vramç padrejisht, i ankohet vramçi Allahut ditën e gjykimit dhe i thot, o Zot, filoni më vrau padrejisht, pa pos nevojë për kët. Kuptimtë të asoj kërkon nga Allahu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 Nuk e shku rrugës me e këputë një ram. Pse Allah për e këputë? E qka vynë kjo? Pa lemër Allah së punë e jo të akjo? Kasi Islam nuk në mësën kështu. Andaj, Islam e shfejë u dhëzimit, e u dhëzën njëri, nuk e lënë me bredhë, me lejthit, e drejtan, ja të qërëtësën gjerat. Sikur se Allahu Gjallavala e ka prezentu mision e pegamberit, nuk e thënë, kul hadhihi sebili, edhu ilallahi ala besira, Thuaj o Muhammad, thuaj unierva. Kjo është sibili, kjo rruga jam që fjalë Allahu mësimet e mia, ç'kjo rruga jam. Unë i thras njerëzit të kthehen Allahut, mbi çfarë bazohet të njerëzit? Hala basira, në fakte, në dije, në argumente në çelësi, në çelërsi, jo në mjegullira, jo në mendje, jo në huti. Është fe udhëzimet. Është fe mshirës. Që se udhëzime është për t'imshiruar njerëzit. Allahu Gjellewale nuk e ka dërgu Muhammedin sallallahu a.s. që t'u angarkon njerëzve jetën, t'u a bënd vërshtir, t'u a turbulan atyre jetën e raportet. Absolutesht. Se që ojti Allahu Gjellewale u mision e pegamberi sallallahu a.s. Isli përmbantën me në ti me dhjetë dhe me qindra mësime dhe uzime, që fartitulli ja vendosi Allahu këti misioni? Që fartitulli?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 prapë se prapë, ishën të bindur se ky njëri nuk e ka humbur më shirë në ti. Subhana, po mire ka njëftë Muhamedin sasë e mazaniës. Kër u fëtë në meke, që farë u tha atyre? Unë bladën kërështë e mekes. Unë pashtën. U fëtë i dërguari sallallahu a lesërm nga dhënjëmtarë në meke. Unë bladën kërështë të dërzuar, të përullur, kukullur, të të tërpruar,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 Sa so shok mi mbytet. Sa so dëmim ma shkaktuat. Çfar u amërmënia do të bëmi u çfar? Haide, çikajë mërmëna komo miu. Çellani. Nuk është e vërtetë miu çellu çka bën Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk është e vërtetë. Ti than ti e bujor. Ti e bujor ti im shërfsëm. A lë donisa nuk presim te të, të, të, të posë kimë na fal. Subhanallahu. Nuk than kimë na pre, kimë na gri.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 Dhe tha, po u tha ma atë që u tha, Jusufi a.s. Vë dhezërëve të ti. Jusufi a.s. të viktime e gjelëzis dhe e zilisë vë dhezërëve të ti. Dhe pësaj për vitët e të, të tëra. Me që thatë në fund, kër ata u gjënzuan parati e kuptuan se dole në sheshe vërteta, atë e kështë e ngritërë Allah u gjëlle u ala, që faru tha? La të thribe a.s. A.s.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 Absolut nuk e të shërën asë një herë që dikosh që dikosh të përfrijet në hidrimin e Allahot mënduar. Ne nuk mund të ndalim hidrimin e Allahot dhe eskujt. Allahu e din biket dherë këtë hidrim. Din, por ne duhet të kërkojmë mëshirën dhe udzimin. Për ndaj dhe përfënduot të them këtë Imam Ahmedi Rahimullah një nga djetarë të mëdajnë. Pasi një sprov të madhe nga u dhejtë si kohës e ti, i cili e detyruante që ta kishtë një mëndim që imamahmedi e konserante të gabuar atë mëndim, dhe nuk e pranaj, nësi pasu e kësaj, pat sfida, pat sëpruat shumë ta, me të vërë shumë u sëpruat, por, dërë që zotë i manuar, u nërguaj e sëpruat, erë një tëter njëri që e kuptoj se ajë para ti kështë e gabuar dhe se imamahmedi kështë e mirë, dhe i tha njerëzit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 unë kur nuk pranoj që për shkak kësaj dikush gjen në djhenë më shku. Po nda këta njerëz më aftë. Kjo është, kjo kjo është diçka shumë e madhe që ne e kemi pas. Mësuesit tonë, dijetarët tonë, hojallarët tonë na kanë mësuar kështu që fillimisht me vetë ku është mëshira? Ku është rahmeti? Pastaj edhe me të gjithë përgjithësi, nga sektuet e mësimet e islamit Ndaj mshira që islami të rëndëte nuk është reklamë, nuk është akëtrim, absolutisht vëllohi, por është bazament në bitësi ndërtojtë kjo fejë në tërsi. Pa mshirë, s'ka islamë. Pa rahmet, s'ka rahmet të allahot, e pa rahmet në allahot, s'ka ndim të allahot, e pa ndim të allahot, s'ka vullnet, s'ka ambicje për t'i kry obligime të allahot. Absolutisht. Ndaj mshirani, qëtë mshiroheni. D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 A shkojmë doruar, u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton, ku tashmë më sikur që e kintë një or, ku harr për inkodrimin e juaj përmes telefonatës dhe më njëherë apo inkodrojmë të lënda që do të këprijë nga koha e pauzës, ordën. Selamulekum oj. Aleikum sala mu rahmetullah. Tuvoj shërbësi kom 22, ti çfarë po rrshto? Tash unë jam ndonjë student në fakultet, po vibraci i vjen gjën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 Edhe pyrtja, e dyrt është pyrtja e, për namazatë, do në bom dyresht për të të namazit të janë si sënët, a hinë në të tre qatë të namazit në atës. Po e qartë. A dhe shëllit, sëra më liku. A tjë da më liku, sëra të në. A kemi telefonatë i në kodrojma, po shkojme përgjigje? Mirë, e, po shkojme përgjigje me një herë. Se përket fotokopjes e librave, kjojnë në kodrë të respektimit të drejtave të autorit dhe sipas uh, asaj që na kanë udhëzuar dhe mësuar dietarës sipas rrymës islamike duhet të respektohet e drejta autoriale. Dhe nuk duhet lejuar që askush të dëmtohet, ngase autori që e ka shkuar të librën ka shpenzuar edhe mund edhe ku por shtypja botuese, andaj qoftë për shembull nuk bliyet e librat, por fotokopjohet mund të dëmtojë shtypja botuesa pa edhe vet autori. Andaj mendoj se duhet shkuar në marrëveshje. Nëse përket pjesës së parë për shembull çautoret e librave japin lejet që fotokopjohet, kjo është ken rregull.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 Nëse përkat dytës namazit të natës, namazi i natës nuk numërohet me sunetin e iqis. Ngaqë suneti i fundi atës, është sunet i iqis është suneti i iqis, atëherë nafilet që kanë të bëjnë me namazin e natës fillojnë pas dy recitave sunet të namazit të iqis. ë Kimë telefonat? Orna. Aleikum sala mu rahutullah. O jendero. Orna u. Nare, si juve, imam, de, dhore, në rësimin e jugëve i pyetam edhe ndërkohë shoh. Po. Po ju do tani përgjigje e sinqert. I kujt s'ka ndodhur vetë ta ndriqë autoritetin e fjalave të ndërmu të tij. Po. Po. Është vota një çitje. Po. Jas fortë s'me me imam. Po. Ka pa të më këndu elhomin ah he shi kur ti lidhesh me vrit. Shumë për një kohësi do do duhet ose do si do gar tani shërim atë opsion. Po. Po.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 Ndeshme, A, darum, dhe qka që bjën dëshme me formën e namazit. Allah dhe në mësë mirë. Kemi të telefonët e në këtërojmë? Salamu alaikum, rëhmatullahi. Alaikumussalam, rëhmatullahi. Khoj, që ndërë unë, dhe jetëm e të volë një atë të bëjtje. Orë në Allah. Nga njëherë nuk përmëj, më që unë vahë në folë Saban. Pa. Dhe do nëzëmë sitë që unë apërbojnë një për folë i Kazan. Pa. P Ha. Edhe për të për të dhejtës që kur për lezëj Koran, në për mej më koncentru maksimalishtë. Në koncentrimi ka qashmesh, edhe dhejtës të mështë. Allah është për le, po e qartë. Allah është për le, dhe dhe të qërë. Salam, Salam, Salam. Se për këtë për të për të për i kësabahu, na në esensë duhet të dim, se Allah është gëllewala thëtë,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 Atër falësh kurçuar shpëgjumit, por jo kjo bëhet të bëhet të rritë vardhushme. Dikush për shembull Saboi tash i pengon se thotë, "Muqhu tash, as jo mçiflai, as jo mçirri, sa komësh ku pun, i themi që bo zgjidhje." Po namohen Sabot Mosale, pse thotë unë unë kam uqhu për amë shtat me shkum pun, çka kurçuar falë Saboin. Nuk bën me lidh punën me Saba. Sabai kokon e vet dhe puna e kokon e vet. A nda ngane mund të jeni një lloj vështirsie, por basta të kalojmë nduar dhe japë mundin maksimal me falë Saboin ku.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 sikur të pasavam nëzu Kur'an në ambient të qetë. St... <gjë> Shumë kurti me koni konsumera atje televizorin shit lajmët, herë ajetin, herë çfarë po të lajmët, kurto në artist. Ambienti nuk është më koncentru. Ose di kur të bën muhabeti po po lezon Kur'an, a qiu shtresa s'niva, e sikë ta transformojë, është ambient që të, o, mundo me kon në ambient të qetë. E e para, e dyta, mundo që për shembull me ndërmarr masa dhura gjithashtu për me kon konsumimi në nivel, sikurse është leximi me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 Ordanit? Sera maritëm. Aleikumussalam, mërhamut Allah. Uh, hujt, une kam në nëmësish një pytje dhe të kshila me dhejnë e dhoti nëse mëni më më më më mëndë. Por, në? Kytja por është të namazit jasës dhe namazit nates. Për shambullon, pasitë të fundojt dhe të rekopet e jasës. Dhe nuk e foli i vitrin për e. me mujt me forë namaz nate. Por? Ta shtë bërë, duhet bërë aminjën të dhe për këtove të dhe të, të rekodet, dhe që e qonë të po shamu një apo dohet edhe në të ndërën dohet me dhëmë të ndërën të folë i vitri me në fjallë dohet po, para mund që qona one, e folë i e vitri atër e bëja në një pa në filloj e në mozi në sabahit e qartë, sabahi. e qartë, po të tërë? Po, në kshilë është në komendë rët më kape dhe që më kujtohen vështë në ndërtej shumë shtëtësoj e nuk me dhëmë qita së në po. më alë n po dën dini ja vetë që kuptoj ai tetë korsemse kam një ndjenjë alivanoshje shtypem i thellë nga frika ndoshta sepuja se je vetë s'kam më për mua je vetë s'kam më dorë nga falumia e nga falumia ime nuk din pse jam ndjmanëse herë pashere edhe nuk dini të shpreh ashtu ne nuk ti nuk ka fjalë se ashtu po ja po e qartë e kuptoa e kuptoa po faleminderit shalom zoti është me ju amin amin e amin so e përkat tipit të së parë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 ndaj duhet me qen kujdes son sa shitojne emër të një keqardhje mund të na shpërdenë mëkat më të madh pa në as të citat kur kujtohen mëkate nuk duhet të me e kontestu pendimin ton se Allahu stafal shpiran te badja çka ke bërt zvonkso mundohu që ti të përfitosh nga kjo vezvese ne ja të japesh kohë të duhur duke pas fillimisht mendim të mirë për Allah ka pas njerëz në botë që kanë bëvallaj gjunoje 10 fish më shumë se ti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 ëshfël son jetën e tij për të pëduar tek hallogja lewala nuk ka më ka ç's falet. Po flas për mëkatën e qendër raport mes njeriu te Zoti. Nëse padrësitë bëran njerëzve kurzohen me hallalluk, me kërku falje ose nëse djose i ke par padrësi i ke marr diçka padet më akthy, këto janë gjëra të tjera, patjetër se normalisht nuk plocohet pendimi, dorsa vazhdon padrësia. Nuk nuk nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon uzurpimi. Nuk mund të pranohet pendimi, e vazhdon përgojimi dhe shpifja, patjetër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 ai me dy krah lutoran. Njëri krah i besimtarit është frika, njëri është shpresa. Nga ndër e ngrit krahu në frikës nga se gjanja kërkon çashtut. Nuk ka mundësi me u ndal ose me u përmirësu përveçse me frikë. Ani e ngrit nga pak, por në momentin kur kjo ngritje mund të destabilizojë udhimin, çka kton zhgënjjem, dëshpërim, dekorim, e ngrit me një herë shpresën për ta balansomuar udhimin. Dhe kështu udhthojmë. Në guxim kemi shpresë pa frikë.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 Nësë në gjennet a ka frikë, në ka frikë. Nësë a, në gjennet a ka, dëshuin dhe Allahot, ka. Ka. A ka më shirë të Allahot, ka. Pa nuk ka frikë, s'ka në i pësemi a pas frikën. Allah o gjellë e ola, kur fletë për banonët e gjenni, thëtë, la kha u funë. Halejmë, s'ka për të frikë, me kanë kërujë frikën. Vë la humi hëzënë unë, a s'kam përshka u mërzit, mo. Ka kalu e e faktë, ka, ka, ka kalu mërzia, ka kalu shtetsimi ka Ta është janë fosilër, pëndaj nuk është frikan dhe Allahët qëllim në vete. Duhet gjithë Allahët mëja pasë frikan, jo Allah. Në këtë dunja për me e stabilizu gjendjen. A në qërëse këtër e ka frikan dhe Allahët, stabilizimi gjendjes tonë është në regull. Por në qërëse e destabilizan, atër nuk është në regull. E inkuadrujmë të rënatën në radhës. Salamu alaikum. Alaikum, salamu alaikum. Sejtë të dajtë të përshë Allahu qoles. ëi pozi pa valenzojm. ëë do shtamë ta bëjmë fikë për namazën e sabait, do shtamë atë që s'kam problem kur fare, sa duhet të konjë lav, sa duhet të jesh dush, sik bontë para semafolet namazën e sabait të blet shumë i vaji, më mpirr dekosh. Alhamdulillah. ëë dy dautë ontë shfasht duhet të bëjë rasonë. Apo në do shtatë që jam, do shtatë që jam më e zenja më në një pshatë. Ma shallah, pa. Vajzhtin eshte shumë shferë të kontë të duket i rezonin. Hamdullë, pa. E, edhe, e, on të ashtë shferë që të edhe një natë poshë ndohë yët i poshë. Edhe, së kërë më ma frejshin, nga të kur atë një, mi mësëshin do, mi mësëshin edham të velaj, mi mësëshin të lëjlajt dove. Ma shallah. Mësëshin të jardin të, të veshë, veç vesh, vesh, vesh, vesh, Allahu <të> sublih. Allahu Allah sublih. Me përshëndet shumë. Allahu e trujt. Allahu e sublih, Allahu të shoqërojë aloma shumë. Amin, amin zot e sublih Allah. Allahu sublih. Allahu sublih për mendoj zoti na falte na ruajt. ë me kam barasysh për mendoj ndoshta emocione çdo kujt për bod diku që don, por mendoj që shpëri i pazaventshëm duhet më për nëse, ska, askor, të o përmirësoha, s'ka as kurcë të pazaventshëm. Të gjithë janë zaventshëm. Pa çdo kohë mundemi. Vërtet mund të jetë, por vetë pa Allahun s'mundemi. Duhet ata më rujt. Përsonë veç Allahu na dha shtytë si të harit të të mirë. Dhe Allah na mëson Zoti i Gjallëu që gjithmonë të jemi në shërbim të punëve të mira. Të Allahu na mëson që kurdo që ai ka caktuar që dalmë këto botë të dalim paçëbardh. Të dalim me vërtetë të falur nga Allahu elauala dhe me përmendje të mirë nga njerëzit. Jo pse kemi punuar për kët. Poçi më duhet gjurmë që kimë lënë pas vetë të punën tona tjene dëshmitare i drejt, se kush kemi qëjnë dhe për qëfar kemi puno. Kjo është më nësit. Andaj duhet tëmë që ne duhet të bëjmë lutja për njëri të të të të të tëtërën. Që zotet Narunet, në rëpërën et në forçan. Të indihmojmë njëri të të të nga se, me të vërtet, nuk mundim për njëri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 Nëse mund t'i është thëllë në gjumë, por delë gjumë. Mund t'i e të dhe ora, si sebepë. Por, Allah u gjelë lewala për mënësa, inë në ledhine kallë Rabbun Allah, thumës të kamu të te të nëzëllu alihimul melejka. Allah u thotë që ata që kanë thunë zotinë nërshë Allahu, pasë të i kanë qëndruar besnikë sa i thënje, këse deklarate, stabil kanë qëndruar, pa u lëkundur. Allah u thotë të të tjilë u zbrisim melekë. Por si përforcuar, për të për inkurajuar, për të ndihmuar, madje disa nga dietarët e fshirit kanë thënë se kjo ajet nënkupton edhe një nga format e inkurajimit dhe për krahasim me lekve është me azuna masabah. Nuk ka lënë me iksabah. Subhanallahu. Prandaj kjo është një përgjysmë i madh që shpresoj të kaloj të manduar që i imshiruar pas që Allah ta ka munduar që mos me tiksabah kurrat. The fakt që je mu e muezin apo e thirr e zonin xhum, shpesh që këtë tjet një reflektim i brengës së ndë apo ti bring out është me thirrë zonën ku me i lajmuar një arsye si duhet për kundë kjo bring para flakëndoshet edhe në gjum, inshallah është një pergjysmë një hajër për ty. Mundohet ti është i sinqertë lloj nderuar dhe mundohet ti luash vepra të mira sa të mundesh nga çdo që mund të rënon këto vepra si krucifikacione, vetë pëlqimi dhe vazhdo në këtë rrugë me ezan e me e, e, e, vizit apo edhe me qëndrim në xhami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 Po në gjemi më marë forësën, elanin, në gudzimin, stabilitetin që në dushmërin, për vazhdojrë më të utje, në punë të mira, në angajim, në kontribut, në bëmirsij, e në ato që i kërkën istanë për njeve. Ndëve Allah, kush është i lidrë më gjemi, është i lidrë në të më Allah në gjelë gjerë alohë, dhe mëshirë Allah në gjelë alohër është, dhe falë ati është pranë ti. E në këtë Elamagum. Aleikum salam. Jamë masi në Shqipmanë. Po. Gjatë së ta bëni ndjesion. Po, ora. Trasojë në pastë një interval, pastë një zgazim. Po. Jam në cinë. Jam qenë të paprinçaj. Po. Më kujdes për mua, nija e babit. Po. U tashnit në babit e kanë në ka dekun, në mënya të dend. Ota është vajtë një më të mjëzë dhabit mësullëma. Pa, më janë keqëm dhe rpej Lidja. Shpresoj që të të ndërën jo e dhe njëherë të inkuadroni, për ndyru që nuk ka mundësi me ka qësa dëgjohat të japë përgjigje. Këptuva që bëtë dhe për e nëtërshë se kemi, por jo dhe që më të eper. Andaj inkuadronim të rronën e nërë. Nëse ka... Ornalla. A mojë madhjën me hodgja? السلام عليكم هاي وعليكم السلام ورحمه الله اكون منسija di thyche po po t ndejojm or nolla ne ne liqero e komnimu allah e kupeni se le fot pa raoite ne sofa n jam mi po e veri per me na sofa se mikrof nier qe ne fjam se ta shurraz qero po e sot interesante që vëllane që vëllekin, kurës dhëtë një avlojtë gjënau dhe në bura, grëmë? Po, po e qartë. E, qart. e dhëtë të që a dyrë? Po. Ata që pojnë rëpënje është mirë, po a i që këtë kënë mi bo dikës rëpëne, atë të të të të të të që ai ka më nëngeshë të sëpilet të uqitit? Po, e qartë. Selonë, më që. Rikus salenë, më të la. Êshtë e vërtej që Numërsh ka sqaruar rregullat që i takojnë gjinisë maskullore, rregullat që i takojnë gjinisë femërore, jo vetëm në safa, jo vetëm namaz, por në gjitha aspektet. Dhe në disa raste dietor kanë sqaruar për një kategori njerëzish që nuk janë të përcaktuar, do thotë gjininë e tyre, gatë mund të kenë të dy organet, mund të kenë priri edhe ka gjinia maskullore femërore, kanë probleme dhe këso rast dihen ato. Sa si trajtohen. Kjo e shpjegojm pak më i gjatë, më poshtë kur të më Dhe toarkanosa shikuvat se ka panan mteper. Nëse mteper ka anim, natyresh nga gja e fëmbrore i bashkangjitet, domethën e rregulla të gjinë fëmbrore. Nëse, kjo është pyetje që nuk kanë shumë, për thënë nuk na takon shumë përzo qoft, ka shpjegim për këtë dhe për këtë ka pas për qëllim domthon, xhaja i nderuar Zoti më shroftmë dhe kupe. Ajo që kërkan të bëhet rrokja nuk domon se ka mungesë të teuhidit. Mir po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend se ata që do të hyjnë në xhenet pa të llogari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 Uh, e interimete tjera për të kërkuar shërim, shumë gatitorë e kam përgatitur që të përfshihen në këtë në këtë hadith. Ne okay, kemi të rnati në kuadrojmë. A ne norma u gjendëuar. Selam, selam aleikum. Inna ma'ullaikum salam. E De deshëm sa boni ty këtu. Pawrnaulla. Po Unë uh, jam ne një, një prej jemësit xhakosh. Po. <coughs> I folë të zaltë. Po. E tash ka problem me familje s'pik s'pare z'lavim, do më fan on për ngan falje në namazë, që është me shëk Po Nje për nuk di qatë bërë, sa e unë fat mu të përdojnë përdojnë përshpije nuk di që fa rrugën me gjithë deshka me ta bojnë një pytje fër të dhe iha ja që shkon unë të përdojnë përdojnë përshpije Po, po a e, e në thamë dolela që më ka uzu Allah jo, unë nuk i di praf prafak së taj El-salamu alejkum. Alejkum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mallah kjo rniset te pa lakmushme, qe te pengohet mire pavarësisht ta është me k, ta është me a, çfarë çka do të qoftë, nuk ka arsye me e pengu di kom penamazit. Një Njëu mundit për shembut që për shkak të bëndjeve të ti, tij mos ta fal vet namazin. Kjo është çështja e tij. Dhe ai për kët ka përgjisimësi, ka përgjisimësi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 Diri dikon për probleme në qekijënë. Allahu të ndih muftë. Kemi telefonat e një kodrojmë. Alo. Selamat e kumë, jamaja motra se mundë dhe prej linja. Po, po të të gjemë, po, po, të të të gjemë. Po, dhe të të të të të të më, se mi gjallarët e babit më sulmojnë mundë të një.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 nukën miralau no. i u shpoblez datani for digje ça të bëni se domunojë, mojin do të çesim të shtëpinë, unë kam shtëpinë me dokumente në mambëtimin e gjithas janë në mambëtim. Po po, inshallah. Dhe tani për digje se si basi flami se jam utëre u ndume ça të po, bëjmë pra, ta? Ka të veproj, ta lish shtëpinë të ndroj vend banim apo çka të bëjmë? Ju fallut pratet a Allahu për digje këtë. Inshallah, inshallah mundom. E kuptova qartë. ë e njëri u kur të vdes dhe le pasuri pas vete, le edhe të rëshgjimtar. On njerëz të ofër të ti, të svet e, do tëtë janë janë të rëshgjimtar legjitim të ti, kanë të drejtë. Dhe në këtë të rëshgjimin nuk bëjmë pjes vetëm fëmi të ti, por edhe gruaj e ti, edhe në ratë të sektuar edhe vëzit të ti. Përndaj, kjo qërështi nuk mund të regulot si pyjtë e kështu përme së telefonit kërkon një shtjellim, do të thotë më të detajuar për gjendjen, për vëllezrit, për situatën, për 시kuar se kuqso i takon dhe autoqen atyre. Do të thotë ti thënë që ti ke vëllezër caktuar, ke vëllezër tu, andë kjo duhet gjithatë të prezantohet te një huçi i një çështje të trashëgimisë islame. Por nuk përjashtoj mundësia që edhe migjëllarët tu të, të kenë hise në pasurinë e babës. Për këtë arsye, duhet 시kuat se baba kët pasurinë për shemb ata ka lënë ty ose ti e prnorasoj kur pas me vdik baba apo ka vdik baba pas se ti ke ta zgjuat normal kët pasuri ka situata që kërkojnë sharima andaj mendoj që nuk duhet të këmbgulësh që a as asë mos thua apo as të thjesë por atje ku je mundoha të ta gjesh një hoj të shkolluar mendoj të aft të le më të vret kopë gditie uh, për to çështje dhe ti e prinzash çështjen komplet si duhet E mendoj si pas ta e të rëgën se në situatat që jeni, në përbërin familial që jeni, sa u të kënë aty unë, apo sa nuk u të kënë, e kështu mërë adha tonë. Së të qoftë... E në kodrum dhe telefonat të fundit për sante. Po, rëna? Ashtë pro ma hojt i ndërëm. Ndhe ikum salam rëtullam. Dhe sa në biopyti që ka nësë është e mundur? Po, po të ndëgjojmë rëna. On uh, jam mësueshe eh? Po? Uh, dhe e kam një ndërë Ajo është shumë ndërë problematike Po? Uh, edhe është jetime Do me fa nuk e ka asht asht nënën ashtë nënën albëvaj Po? Po më fanë shumë Dhe dhvot për <laughs> vonë diturinë Dhe shumë është të dhvot është ma një anklat, në klasë Në fanë shumë mirë Po shumë ndërë problematike Edhe me gjitha mësusë tjera shtyhet me fjallë Po? Po kuptani Po?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 për disështë si popull, më te për disështë si, e, e preferojëm nga njëre atë prerën të cëzare të probleme, atë, me e herë me krypun. To në mune për se duha, aja, aja qenë ka aftë, alhamdulillah, po në faktë i qërët me e mire në klasë, aja ka inteligencë, po ndashtë ta, ndashtë ta, nuk janë, nuk janë ndërmarë, hapa të durë për balcaj që, në mënyrë binë se me e ndalë. Për e duha tëmë që,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 Gjat orës me angazhuim të caktuar, arsimtarët, ose më thon për shembull, një pyetje më, tash ka shumë të tuta, nuk do të kemi tartışje për këtë, po po them si shemb që jap me kuptues se dhuna absolutisht mund të mos jetë produktive, ka shumë mënyra të tjera që të thilat mund të jenë efikase. Më thon për shembull gjat gjat orës të caktuar, unë kam një pyetje onëse filani e din masmir japën. A më kur ti di si e privilegjan apo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 me dialog, me bisit, me kshilat ko paskoshme, nga njerën ndoshtë edhe me me ndiku me notë ajo, parëse me ndiku me dhunë. Me thonë që ti e meritëm për këtë pesë, për diën që e ki, për sielja ta zbret në katorë. Edhe me kuptua e se aja për paguan për siel nësaj, për ju për paguan fizikisht,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 në çës se vetëm një organ i caktuar mirdh me një problem. Por neglizhan dhe anashkalon edhe, edhe pjesë të tjera që mund të i mkuadronin dhe problemet, atëre problemet jo që nuk zgullohen, para ish ka nduk u rrit. Ngase nuk ka, nuk ka mundësi që një problem të zgjidhet vetëm nga një ran. Absolutisht. Por zgjidhen nga kjo, nga kjo, nga kjo, goditjet nga të gjitha anët e bëjnë që të marr formën e duhur. Prandaj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 aspekti ne komunikimit dhe aspekti ne dialogut, debatëndërsjellë shoqëror. Dhe mendoj që ne duhet më të vërtet, edhe me fëmijët tonë dhe me me me familjet tonë me çdo gjoft, të bisedojmë. Në z nganjërin fillim duket ai po bën hajgare, duke merrë për dhimë. Me, por mendoj se me tërimet vazhdueshme, me interesim të rrushur e kupton se njeriu kupton me fjalë. Nuk është njeriu ai që duhet të kuptohet me, me dhonë, nuk duhet. A a por duhet nganjëherë po them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 për fundua të thëmë që gëndëruar, unë me ndaj, edhe jemi binun këtë që po e thëmë, se ne duhet që të edukohemi në frimën e shkëmbimit të fakteve dhe argumenteve, jo të paragjukimeve, jo të dhunës, jo të imponimeve, por duhet të mësohemi që, kush do që nashfaq fakte dhe argumente, për dheqë, ti imi të gatshëm ti pranojmë ato. I edukuar më kështu? I edukuar ështu? Por jo ti imi të edukuar n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 shkencora, apo sociale, apo ekonomike, pa më në gjitha këtyre, të gjithë ne, që në përket neve këvend, të gjithë të jemi një dorë, bashkaresht, si kur të gjithë nuk kam thënë, se bashku të gjithë të bashkëmonim për të miren e shëqivitë të vendit tonë. Vetëm me bashkëmonim, dhe vetëm, duke e luajtur, gjithë do kush roli që duhet, do të jarim. Për ndryshë, gjithë do kush që lenë më ngu diqë, duhet adinë. Se nga dera ti mund të nafutët e keqe Allah në ruajtë. Me ka që po i dofën përsonëtë, dhe në takimi në arshën me lena dhe të mënuar, Zotë i ruaj dhe i mbrojt nga gjithë e keqe. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <tot>